Fala meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui no Gimito. Hoje e s t o u aqui com o meu companheiro Predador. <risos> Salve! É, agora não é mais Giovanni, agora é Predador, né? Pra a quem não sabe, Giovanni é o Predador aí do Playstation aí gosta de usar o nome Predador, agora ficou Predador. E pessoal, hoje nós estamos recebendo um grande convidado, um grande amigo meu. Ele é dono de uma hamburgueria muito famosa aqui de São José, uma hamburgueria Nerd aqui de São José Espinhais.、E、t、uh, O d o m u nome d O o n dele se chama t i a g o né? Mas todo mundo conhece ele como Jaspion. Se apresente aí, Jaspion. Fala aí, galera. Sossegado. Esse é o Jaspion, galera. E ele é dono de uma hamburgueria Nerd, né? Aqui em São José, pelo menos eu só conheço a Nerds Hamburgueria, de hamburgueria Nerds aqui no, em São José. É uma coisa que está surgindo, uma tendência nova, né, pessoal? Mas o Jasper tem. Você tem desde 2018 né, a hamburgueria, né? Isso? 2018? Isso mesmo, né? Desde 2018. E conta pra gente como é que foi essa. Como que você teve essa ideia de montar essa hamburgueria nerd em s ã o j a s Pinhais? Como é que foi essa história? Então, cara, eu. Tava desempregado, né? Eu era motorista de ônibus, daí a empresa mandou embora. E daí não, não fez acerto comigo, né? Eu tive que entrar na justiça pra. r a receber, acabou que tipo, as empresas passam esse tipo de contato pras outras, sabe? Daí eu não consegui arrumar emprego, cara. Fiquei um ano mandando currículo, mandando currículo, nem chamou, os caras chamavam. Daí nem pra, nem pra fazer entrevista, quer dizer, né? Aí eu, tipo, eu já tinha as mães de fazer lanche desde pequeno, sabe? Desde os 11 anos, eu não fazia lanche pra galera de casa mesmo. E daí, tipo, em 2018 tava muito. Começando esse negócio de hambúrgueria. Não era muito que tinha, sabe? Daí eu comecei a ir nas hambúrguerias.、E, como, como é que é esse negócio de hambúrgueria aí? Pra mim, na minha cabeça era tipo. Um hambúrguer só no prato, assim, com alguma coisa, sabe? Não que era tipo lanche. Tipo, eu pensei, porra, hambúrgueria deve ser um hambúrguer só. Com, sei lá, um acompanhamento ali. Daí eu fui na hambúrgueria e vi que era tipo lanche, era o que eu já fazia, entendeu? Só que uma parada mais gourmet, mais tipo. Daí, tipo, botei n a cabeça, porra, eu abri u nesse negócio aí, cara. Daí eu pensei, putz, vou abrir um trailer. Daí eu acabei indo atrás de, de ver o preço de trailer e tal. E, tipo, porra, era caro pra caralho trailer. É, aí tinha o pior ainda, que era o ponto. Você achar um ponto de trailer pra botar aí pra, pra ficar legal é bem complicado, né? Você tem que pagar no game e tal. E daí a minha, a minha mãe ela tinha essa casa aqui no, no, no Jardim Cruzeiro, né? Que tava alugada.、Uhum. E aconteceu que o inquilino devolveu a casa, falou: não vou querer mais. Aí eu vim aqui na, na casa pra ver o que precisava de fazer de reforma, né? Cara, daí analisando a casa, assim, eu olhei a frente da casa e falei: puta que pariu. A rua onde é a casa do Cruzeiro aqui ela virou a rua principal, né? Falei: putz. Pode ser um pouco bom esse lugar aqui. E daí eu olhei o espaço que tinha lá f e i t o cara. Era o espaço certinho pra montar um negócio, né?、Uhum. Aí eu peguei e falei com a minha mãe: Ó, tem a casa lá que eles o c u p、e、a r m Tem um espaço legal assim e tal. Eu acho que dá pra fazer、um, uma hamburgueria lá, né? Daí ela também não sabia o que era hamburgueria e tal. eu f a l e i Mas o que é hamburgueria? Eu falei: Ó,、oh, nova tendência que tá rolando agora. E tipo, é um hambúrguer mais gourmet, mas é lanche no final das contas. Daí ela falou: Ah, vai pesquisar mais sobre isso e a gente vê. E daí eu pesquisando sobre hambúrgueria e tal, acabei achando no Google, cara, a hambúrgueria chamada Geek Burger, que tem lá, lá em Curitiba, né? Que é uma hambúrgueria temática nerd, né?、Uhum. Daí eu com a minha mulher, a gente já tava indo em várias hambúrguerias pra ver como é que é, pra experimentar os lanches e tal.、Eu、falei: Não. Vamos ver essa Geek b u r g aí. Daí a gente foi lá e falei: Nossa, que tesão, achei massa pra caralho, né? Tipo, tinha, tinha videogame nas mesas, tinha uma decoração、uhum. voltada pra, pra, pra. Inclusive, depois você foi com a gente lá, né? Sim, sim, eu cheguei a conhecer. A gente foi uma vez lá, eu, o m i c h e l e o Guilherme, a gente foi uma vez, né? Lá do Batel, né? Acho que foi, né? Aham. Então, daí, tipo, a ideias surgiu ali, cara.、Eu、falei: Pô, São José não tem nada parecido, né? Sim. Daí, fui uma outra que tinha, se chamava Puzzle. Foi só reforçando a vontade de, de abrir tipo, uma parada nesse sentido, né? Porque eu já desde pequeno gostava de videogame, anime, essas paradas, n i n g a shinobi e tal. Aí eu falei, pô, vai ser desse jeito. Daí, mandei pra minha mãe as ideias, tudo. Hoje em dia, até essa hamburgueria Puzzle já fechou, cara. Caramba, não sabia、é. que ela tinha fechado. Ela fechou. Ela até uma vez saiu no jornal que ela exibiu o último episódio do Dragon Ball Super. Deu, tipo, 600 pessoas lá. Nossa, caramba.、Você、600 que... pessoas. 600 pessoas, m a s o negócio desse fecha? Aham. a s fechou. Giovanni quer fazer passei... uma pergunta? Ah, pode, pode terminar. Pode. Eu passei pra minha mãe tudo os 10 e tal. Falei, ó, a gente vai comprar os videogames, vamos botar lá, os lanches temáticos, assim, a sim. s Mostrei as fotos do, da Geek pra ela. Falou, ela gostou, falou, não, beleza, vamos, vamos investir. Daí a minha mãe, ela investiu a maior parte aqui, eu, eu dei todo o acerto que eu tinha da empresa. E acabou que a gente montou, cara. Tamo aí, três anos agora já. Giovanni, você quer fazer uma pergunta pro Jasp? e r Alguma coisa? Ah, Pergunta em si, não, mas、uh, o que eu queria comentar que eu acho bem legal né, foi essa visão de, de mercado que foi feita. Uma coisa que, como é, o Jasper ele mesmo falou, né, começou até uma onda de, de hambúrgueria, mas muita gente apostava que o negócio da hambúrgueria era só o hambúrguer, não, o cara não fazia uma pesquisa de mercado. É, não tinha um branding assim, o、um、branding que seria você comparar a sua empresa com, a, com os outros concorrentes. Então, ali fazia aquela questão do cliente culto para entender como é que funciona o sistema. E bem pegar naquela ideia de que a hambúrguer ela não é só o lanche,、né? ela é o que está em volta dela também. Então, é o ambiente ali, o que, do, do que, que ele se propõe.、Eu、acho bem legal observar esse tipo de coisa. Sim, sim. E, me diga, e como é que foi essa questão também pra, da elaboração dos lanches? Já que cada lanche você coloca o、um、nome, alguns você colocou nomes de Transformers ou Vegeta, que é só vegetal. Como é que foi essa questão assim, dos lanches? Como é que, você já fazia lanche anteriormente? Você já, por, por foi assim, de, de hobby? Como é que foi essa questão? Você já, fazia, já tinha os conhecimentos para fazer、um, tipo, os lanches ou foi aprendendo com o tempo? Então eu fazia os, os normal mesmo, c a c h e i salada, x-egg, cabecinha, esses aí, esses t r a d i c i o n a l s ã o eu fazia desde pequeno, desde os 11, né? Daí experiência, experiência profissional mesmo eu tive com 15 anos. Daí eu, eu trabalhei numa lanchonete lá no, no Quixizana, que era, a, era uma lanchonete que tinha dentro de uma cancha de esportes lá, que é a Dona Bina, fica no q i s i z a n a Daí eu com 15 anos. Fazia tudo lá, cara. Era garçom, atendia e fazia os lanches. E,、uh -huh. tipo, Tinha p o t i eu e outros, outros p i a z ã o lá, e a pessoa l reclamava quando era outro que fazia, porque não era igual, tá ligado? Não, quero que o Jato faça ali. Aí eu vi, pô, faço bem o negócio, cara. E daí as, as receitas que eu tenho aqui, cara, foi tudo, tipo, d a minha cabeça. Eu, imaginei os ingredientes e falei: Porra, se eu botar gorgonzola, que é um queijo diferente, Pouca gente conhece. E eu gosto pra caramba. Vou fazer um lanche com gorgonzola. Eu gosto de pimenta. Na verdade, tipo, os lanches foi tudo dos meus gostos, sabe? É, Tudo que eu gosto dos lanches. Tanto que você não, não vê nenhum lanche. Cebola caramelizada, por exemplo. Eu não gosto de cebola caramelizada. Eu, tipo, não tem. Então, eu botei os meus gostos nos lanches. E Acabou dando super certo. Bacana, Hoje, cara. Nesses três anos, o cardápio mudou um monte de vezes. Sim, c e r Então, tipo,、e、toda vez eu faço lanche com, com os meus gostos. E.、Legal. Bacana. Quer comentar, m e Giovanni? Não, não. Eu queria perguntar ali como é que、foi? você tem uma rotatividade no cardápio, então, assim. É... Seria. Não, não sei em que base que você colocaria isso, ou se você só adiciona. Como é que funciona? As questões. Não, eu, tipo, eu vou fazer, lançando os lanches e vou vendo se tem saída. Se tem、uhum. saída, o lanche fica. Se tipo, é um lanche que não sai, eu já tiro do cardápio um, dois meses. Entendi. Eu tô buscando é, fazer de um jeito que todos os lanches saiam, sabe? Não fique lanche parado lá, sem sair. E é. qual é o lanche que vende mais na n e t d s atualmente? Qual que tá saindo mais? Cara, eu acho que o que sai bastante é os dois Fúria. Fúria da Noite, Fúria da Luz, eles saem. Porque eles têm dois molhos diferentes, né? Um molho de pimenta, o outro é um molho de abacaxi.、E, tipo, você falar em molho, assim, a galera gosta de, de molho.、Né? Sério? A... Eu pensei que você ia falar que era o Mega Zorge, cara. <risos> ou o <É>. Haju. <risos> Pior que não. E, tipo assim. Falar uma coisa agora é mais importante que o próprio hambúrguer cara, é o molho. o molho é mais importante que o hambúrguer. Se você tiver um molho top, a galera vê, entendeu? Tipo, você sabe, tipo, nós temos aqui uma maionese top. Que cara, que eu também não tinha. Eu não tinha essa maionese quando eu comecei. eu, tinha, eu fazia maionese artesanal, mas fazia uma maionese básica de leite.、Uhum. Mas depois eu Tentei de tudo quanto é jeito buscar vários temperos até sair a maionese, que hoje é. Que às vezes, até vendo aqui, cara, às vezes tem gente que vem comprar só a maionese. É, é sobre isso que eu ia fazer a perguntinha capciosa, cara. Nós, a, meu pai até perguntou, já que você vai gravar o podcast hoje com o Jássio, pergunta qual que é a receita secreta da maionese que nós queremos saber. Isso, cara, já querendo pegar segredo corporativo aí. Sim. <risos> Qu Quantas visualiza visualizações geralmente tem o podcast? Ah, eu acho que umas, umas 25, 30, depende do assunto. O último que gerou bastante visualizações foi o da Gabi, mas porque a Gabi era uma influencer, então bem... l a era uma i f l u e n ela posta bastante coisas nas redes sociais, então acabou gerando bastante visualizações. Aí ficou uma 60. Mas se não quiser, não tem problema, não. Só que a gente só queria ver se, se passava a receita secreta, q u e nós queremos、oh, fazer、bom. aqui em casa. Lançar o meta aí, se bater, bater 100 visualizações, aí a gente passa. no próximo. Beleza, aí, aí, é, aí a gente, na próxima a gente passa, com certeza. E aí a gente grava até um vídeo de você falando da receita só pra postar <risos> antes do próximo podcast. É até tutorial. É, vai ter tutorial do Jasper. Vamos gravar pro teu canal lá como fazer a maionese do, do chefe. <risos> Mas, falando uma coisa aqui, o, o Giovanni também é um amante de, de videogame. É, o Giovanni chegou a ver que ele tem videogame, né? Que tipo o vídeo que eu te passei ali, né, Giovanni? Ele Tem um espacinho ali pra videogame. Me diga uma coisa, o que, que a galera. Essa é uma pergunta que eu sempre quis te fazer. O que, que a galera mais gosta de jogar na h a m b u r g u e r i a quando vai comer o lanche? Qual que eu, você já percebeu? perceber que o pessoal vai lá jogar Mortal Kombat vai jogar que jogo? Ah, é sempre Mario. O cara pergunta do Mario: tem Mario, tem Mario. É <risos> sério? Que é o Mario? <risos> Mas o negócio é que assim: o. O Super Mario ele é legal justamente porque ele é bem. A, a simplicidade <risos> dele conquista. Então dá, é um negócio que dá pra pôr em qualquer momento, basicamente. Ele... É, é que geralmente a galera que vem aqui vem pela nostalgia, né? Então, tipo, a galera que jogava quando era criança, então, eles querem jogar o Mario, Sonic,、um、jogo que de antigamente. É, exatamente. E eu... Eu, eu, eu que não tenho essa questão da, da nostalgia, eu, qualquer oportunidade que eu tenho eu jogo também. E uma das coisas que eu percebi quando eu fui lá a primeira vez, quando o Guilherme me levou a primeira vez na, na hamburgueria do, do Jasper, é, a primeira coisa que eu fiz, cara, foi que, assim, que eu fiquei fantasiado foi com a coleção de bonecos que se tem, cara. Quando eu vi todos aqueles Cavaleiros do Zodíaco, cara, eu achei muito top aquilo, cara. Sensacional.、E, é, é, sensacional. É, sensacional. É, opa! Era s e foto. É, tipo, tem mais boneco aqui que muita loja de boneco. h e h e h Mas como é, aquilo, aquilo você, você comprou? Você já tinha? Como é que era? Não, isso a Quando eu abri aqui, a minha mãe Ela mora no Japão, né? E lá no、uh -huh. Japão isso aí é. Ah, lá é. Você vai na loja、né? de usados, não tem i móveis usados, não tem eletrônicos usados. Você vai na loja de usados, tem bonecos usados. <risos> tem esses Acton i Figure aí usados. Então ela tipo, comprou tudo usado, cara. É, pagava questão de. 10 dólares. Nossa. 20 dólares. Caraca, aqui o. Se eu c h e g a na loja e o. Boneco mais nada a ver, sei lá, você pega um funko da vida e tá o quê? 200 reais? 300? Cara, eu queria um, eu queria um Crash, um Crash do Play 1, sabe? O、um、Crash Bandicoot pra colocar. Era 500 reais, cara. Tipo, absurdo. a s s i m o essas a r q u i m o É caríssimo, cara, o boneco. Surreal. Eu, cara, se、é. eu pudesse também manter uma estante dessa assim, pô, cheia dos bichos, cara. Não, mas、uhum. esse restante ali é tudo pela minha mãe, porque na verdade eu comprei alguns também, comprei, acho que uns 6, 7 ali. Mas a maioria foi ela que mandou, acho que tem uns 50 bonecos ali. E tem a espada também do John Snow, é a espada do John Snow, né? Que você tem também na h a m b u r g u e r i a né? Uma réplica. É, essas outras coisas é tudo eu que comprei, daí o sabre de luz do Kylo r e n a espada do John Snow. Agora eu comprei capacete do Darth Vader, capacete do Kylo r e n capacete do Power Ranger. <risos> do Power Ranger eu v i ele achou isso. a h e i bem legal. E a, essa questão assim de, de você fazer todo o、um、ambiente nerd, a, o, o teu público hoje seria mais jovens, assim, nerds? Assim, mais aquele, aquele cara que vai pra comer um lanche e jogar um videogame? Como, como se definiria teu público-alvo hoje? Então, cara, é engraçado, cara. E quando. e u abrisse aqui no começo a galera vinha mais pra jogar do que pra comer. Só que a partir do momento que eles foram conhecendo o lanche e tal, cara, hoje em dia a galera vem mais pra comer do que jogar mesmo.、Cara. Bem poucas pessoas que Que v a i ali pra área dos videogames jogar, entendeu? É, tipo, foi uma assim: o videogame atraiu a galera, mas a galera ficou pelo lanche mesmo. Aham, aí、ah, e、bacana, cara, bacana. E essa questão também de você poder colocar filmes ali pro pessoal assistir, acho que também dá uma agregada, né, no, no lugar. Sim, sim. Hoje em dia você vai nos lugares aí e não tem uma música, não tem nada, cara. Você só senta ali, come e vai embora. Eu só t e n a Globo. m、e、<risos> Eu p a i s só t e n a Globo.、E、a, média, a média de tempo da, que a, cada pessoa fica aqui é uma hora, cara.、Porra. Ninguém v i Fica 10 minutinhos, 15 minutinhos e vai embora. Oh, essa questão aí ela é legal. É, até comentando aí um, um acontecimento que teve comigo,、uh, deixa eu ver, acho que foi uns caraca, um, um ano atrás, dois anos atrás, não vou lembrar exatamente agora. É, eu tive numa palestra com o fundador do Peixe Urbano. E o que ele falou foi exatamente esse negócio. o negócio: como que o peixe urbano eles. Qual que era o modelo de negócio do peixe urbano? Então ele juntava um pessoal que normalmente ele não ia ter contato com o negócio e ele direcionava o pessoal a possibilidade de experimentar esse negócio. Então aí o cara pensava, pô, mas como é que ele vai ganhar dinheiro com isso, né? É... A realidade é que aquilo não era para ele ganhar dinheiro, era justamente a oportunidade de apresentar. Para um público que ele não tinha contato, ou que ele não, talvez não teria é, braço para alcançar, propriamente dito. Enfim. É... Então é bem legal essa questão do videogame. Então, por exemplo, o cara pô, f a z a s s i m ah, pô, queria jogar alguma coisinha, ou sei lá, queria, pô, como você comentou ali do, do outro do outra hamburgueria: o cara vai lá passa、um, algum filme, algum episódio alguma coisa, alguma coisa do tipo. E, pô, ele junta lá 600 pessoas. Dificilmente o cara vai conseguir manter essas 600 pessoas depois. Mas que dessas 600 pessoas ali, sei lá, 100 começam a virar consumidor porque gostaram do ambiente, é, gostaram da proposta,、sim. gostaram do produto. É bem legal isso. Isso é uma parte que se tocou agora que, que é pura verdade, sabe? Eu tava tentando fazer vários eventos aqui, cara, mas eu acabei tipo, percebendo que o, o evento. Só gera trabalho, velho. Porque, por exemplo, a galera vinha só por causa do evento. Por exemplo, eu exibi a última temporada de Game of Thrones, né? Pô,、oh, foi uma da hora. Todo domingo e n c h i a de gente aqui, cara. Passou a temporada do Game of Thrones que eu nunca mais vi aquelas pessoas que vinham aqui, cara. Só o boy mesmo é, aí vira o, é o grande desafio, né? Daí você conseguir não só converter o cara, como a, o cara ali de momento transformar ele realmente em rotativo, então que ele vai e volta. Então pra você v e r o cara lá, aquele dia teve 600 pessoas e fechou por falta de, de cliente, entendeu? Tipo, é foda, é complicado, mas esses dias. É, eu, eu, esses dias até você fez uma, uma, uma coisa bem legal que foi o、um、dia dos namorados, né? É, eu não pude ir, né, aquela, ainda, naquela época eu ainda estava namorando, eu não pude ir com a Ingrid porque ela estava com Covid. Mas é, foi uma coisa bem legal, você fez a entrada, né, foi o, e aí o lanche, o suco, o, suco, o refrigerante, né? No caso,、uhum. e a sobremesa, né, tudo por 80 reais por casal, isso? i s s me engano. i s cara, e eu vi assim quando a gente chegou. Quando, é, quando, pelo menos, é, quando a gente foi aquele dia lá, passou lá, cara, tava cheio né, na, na, na、ah, frente.、É. Assim, eu acredito que aquilo foi uma Uma coisa bem bacana. Porque eu tava vendo você, você mandou a foto no Instagram, né? De como tava montado ali, como seria. E acho que isso foi uma atacada boa de vocês, né? Tipo, acredito que deu aquele dia. Pelo menos, bom, pelo que a gente percebeu, b o m b o a a Nerds Hamburgueria. Ah, sim, é... Tipo, dia dos namorados. Pra quem trabalha no, no ramo de alimentação, assim, é, é o melhor dia do ano. Pra qualquer um, pra, seja pizzaria, hamburgueria, é, churras, churrascaria, tudo. Deus, ele, todo mundo espera o dia dos namorados.、É. O nosso amigo Giovanni ele é formado em tem marketing e o Jasper, tá, você tá fazendo faculdade de marketing, né, Jasper?、Oh, tô no segundo、e... período. Segundo período. E você já tá conseguindo aplicar alguma coisa de marketing que você tá aprendendo já na, na hamburgueria? Por enquanto, não. Tô muito aprendendo é, questão de marketing pra empresas grandes, assim, sabe?、Uhum. Não é coisa que você aplicaria aqui.、Uh, posso, posso só botar um disclaimer? Pode, pode. pode. É, na realidade, ele aplicou assim. É, por mais que tenha、é. sido algo que foi instintivo, digamos assim. É, como a gente comentou no, no início, essa questão de ter feito aquela pesquisa de mercado, então você trabalha ali com, como um cliente oculto, você pega e vai experimentar nos lugares, então você abre a possibilidade de você ver, pô, isso aqui é um ponto legal pra a a gente, pô, opa, aquilo lá eu acho que já não ficou tão legal. E até a própria visão ali, o que a gente fala que é o insight, né? Que muita gente eu vejo que tem uma ideia errada na hora de querer trabalhar com comida. O cara fala assim: ah, pô, qual que é o diferencial do teu negócio? Aí o cara vai fala assim: ah, o meu diferencial é que a minha comida é boa. E quando você trabalha no negócio alimentício, a comida ser boa não é diferencial, ele é o mínimo que se espera do, do teu negócio. a agora eu vou ter que discordar de você. <risos> Pode discordar de você porque uma coisa que ficou muito. Na minha cabeça foi quando eu assisti o Shark Tank Brasil. Daí tem lá o, o Jurado o Shiba lá, que é o d o da China Box, né?、Uhum. Eu lembro que uma vez foi um cara lá que é, tava vendendo uma bebida, era, era um drink que era pra balada e via tipo num tubo, assim, sabe, um tubo tipo de pasta de dente, assim. Caraca! E.、Uou. É, era um negócio que se mantinha gelado por mais tempo e era prático, porque você tirava do bolso ali e tomava.、Né? Mas, tipo, tudo voltado para embalagem. Aí o, o Shiba falou: é, é, todos eles experimentaram, né? Todos os, os, os tubarões lá experimentaram e, tipo, não era, não era uma bebida boa, sabe? Um gosto ruim. Aí o Shiba chegou e falou p r o cara assim: fala. Qual que é o, teu, o diferencial do teu produto?、Né? Aí o cara falou: não, é embalagem, porque a embalagem é assim, assim e tal, né? Aí o Shiba falou: por esse motivo eu tô fora. a í o cara falou: é, mas por quê? Aí o Shiba falou assim: quando eu comecei a China Unbox, eu tinha uma embalagem inovadora, que era a comida dentro da caixinha e tal, né? E uma vez perguntaram pra mim: Shiba, qual que é. O, seu, o diferencial do seu produto. E ele falou: Olha, eu tenho a caixinha inovadora e tal, bonita, mas o diferencial do meu produto é o sabor da minha comida. E, e eu levei isso pra mim. Porra, eu tenho uma hamburgueria que tem games, tem telão pra assistir, é, tem é, entretenimento pro cliente, mas não adianta o diferencial. É o meu hambúrguer, cara. É o sabor do. E que nem você falou que tipo, a comida ser boa é uma obrigação, mas não tem, cara. É muito difícil comida boa. Por exemplo, aqui no Cruzeiro, que é onde eu moro, aqui. seja Cruzeiro, que Cisano, aqui, até mesmo no centro, cara. Não tem tipo... um restaurante gostoso assim... pra você comer, cara. Pergunta、ah, qual restaurante você gosta de comer cara? Não tem. Tem o meu. Não, aí、tá. Aí eu achei o restaurante do, do, dos pais do Henrique. Ah, a comida lá é top. Aí a gente passou a ir comer lá, entendeu? E, tipo, por mais que pareça que seja uma obrigação, cara, os caras não, não capricham, cara. É difícil. Não tem, cara. Então, é, é. então aí, eu, eu, eu, eu discordo n a parte que, tipo, ser uma comida boa é sim um grande diferencial, cara. É, aí, aí é que tá o negócio. É、um, ele se torna de diferencial, mas ele não deveria ser.、Oh. Muita coisa que acontece é a falta de, de opção. Então, assim, pô, o cara trabalha lá. É, que eu vejo que a maioria dos restaurantes daqui de São José, pelo menos, é... Eu digo restaurante de almoço mesmo, assim, né? Não, não quero dizer, assim, um que você vai, tipo, u a sexta-feira a n i t e coisa s do tipo. Então, o cara, ele vai porque, pô, é perto do trabalho dele. É, ou porque é mais barato, enfim. A, o que, que ele se propõe é entregar o almoço na hora que o cara tá indo. Mas aí, por exemplo, Pô, você chega assim, cara a h 50 reais n u m bife. Ele que seja aí, você vai assim, fala, pô, bem meia boca, né? Aí, cara, na próxima vez você já vai p e n s a r duas vezes. Então, assim, a proposta de valor ela tem que estar em conjunto com quem entregue. Então, quando eu digo que assim, a, a comida boa, ela talvez não seja um diferencial no sentido de que de gente boa o mundo e s tá cheio. O, que, o, que, que, é, o que, que vem depois disso? Que é o que eu achei legal da h a m b u r g u e r i a justamente. Que foi essa sua visão de, pô, vamos tornar um ambiente, t o r n ambiente. Então, pô, fazer um negócio legal, fazer um prato diferente. Que acolhe um nicho ali de, de consumo. É, foi nesse sentido que eu quis dizer. Sim. Jaspe, falando um pouco, você, agora falando um pouco dessa questão do marketing, a gente até pode né, gravar um vídeo na qual você fala sobre os cinco pontos que sempre você avalia né, no, em um estabelecimento, né? Uhum. Esse vídeo até está disponível no, no canal do Nerds Hamburgueria. Gostaria que você falasse um pouco disso para o pessoal que está ouvindo a gente né, entender o que s e r i a esses cinco pontos que você sempre analisa em um, em um ambiente. Cara, s e v o c ê e eu lembro aqui. Mas, assim, tipo, eu, é, são cinco pontos que fazem você querer ficar no lugar.、Né? Sim, sim. Porque, cinco、uh, pontos. Cinco. Quando, quando você chega no lugar, a primeira coisa que você. Ver é o ambiente, né? Então, uma das estrelas é o ambiente. Tipo, você tem que se sentir. Não precisa ser necessariamente chique, né? Tipo, mas é um ambiente que você se sinta aconchegante ali, né? Sim. Daí, depois que você chega no lugar, vê o ambiente e chega alguém pra te atender. Então, uma coisa. Uma outra estrela seria o atendimento. Você tem que ser bem atendido, né? Ninguém vai querer ser mal atendido. Aí você, beleza, chegou, viu o ambiente, te r e c e b e n d o com atendimento. Você vai sentar, vai olhar o que? Vai olhar o c a r d á p i o Então você vai ver os preços. Então, mais, mais uma estrela é pro preço.、Você、tem que ter um preço、uhum. que cai pro seu bolso, que te agrade. Aí depois do, do preço vem o. Chega a comida. Então, vai ter que ter mais tela r pro sabor. Vai ficar num lugar que é ruim, né? Não é apresentação antes, não? Ó!、Oh? A a p r e s e n t a ç ã o é antes, não? Isso, verdade. A apresentação vem antes ainda. Tipo, depois que chega a comida, você vai, vai comer com os olhos, né? Então, a comida é, tem que ter、sim. uma a p r e s e n t a ç ã o Não adianta ser o、um、negócio jogado ali. E, por fim, o sabor, né? São cinco pontos que, que eu、e... avalio no lugar, assim, pra、e... saber se eu volto ou não. isso é uma questão, uma grande sacada sua, cara, que eu achei, porque na época que eu comecei a frequentar a hamburgueria, Eu não sei se você lembra, é, você, colo... você mandava o lanche embrulhado, né? Antes pro pessoal, no começo、uhum. ali. Aí você falou dessa questão dos cinco pontos. Aí falaram assim: pô, mas teu lanche não tem apresentação, né? Porque pô, você manda o lanche embrulhado, né?、Uhum. Aí você começou a servir o lanche naquela tabinha de madeira. E aí fazer a, a, a, a batata dentro daquele. Parece tipo de um. não、cechinho. sei, Um cestinho. Cara, aquilo eu achei sensacional. Porque é realmente, aí a gente deveria falar que não, que a apresentação não existe, mas aí, a presen... aí que você colocou aquilo lá, cara, eu achei que ficou show de bola. E eu também acho que você está, assim, sempre está inovando, por exemplo, faz pouco tempo agora você colocou o s h o p e lá, né, p r o pessoal,、né? não sei como é que está, v está vendendo bastante o s h o p p r O pessoal está gostando do. Ah, t á vendendo bastante. O s h o p você te... agora, por exemplo, você deixou um espacinho para os videogames, tipo, não é mais com a mesa, a pessoa vai. É... Ali para aquele espacinho mais reservado. Né? Às vezes, tipo, o casal às vezes. Essa, essa era a questão de por que o lanche não ia, ia embrulhado no... Porque o videogame estava na mesa. E daí, quando você faz o、um、lanche aberto, ali, as pessoas tendem a lambuzar mais a mão, né? E daí, se eu mudasse assim, a pessoa ia lambuzar a mão, ia pegar no videogame. Ia... Uma lambança, né? Então, eu mandava o lanche embrulhadinho para já não. Sujeira. Daí a partir do momento que eu passei os vídeos, botar uma apresentaçãozinha melhor no lanche, p r q u e daí o videogame não tá na mesa, não dá nada, né? Sim, sim, não. É, mas, foi, mas foi sensacional, porque, por exemplo, o cara ia comer o lanche, cara, sei lá, mas, por exemplo, o cara ia pegar o lanche com a mão toda engordurada e ia jogar videogame. Sim. É, é, então... é os controles iam pro, pro pau, né? Ia sujar tudo, né? E só a gente que é gamer, a gente sabe que a gente tem que ter uma. Pelo menos eu tenho maior cuidado com os meus controles de videogame, não sei o Giovanni, né? Cara, <risos> Mas... esse é um negócio caro. É, é p ô cada controle de videogame de um Play 4, um Xbox One, quanto que é? Uns 350、uhum. reais um controle? É, caro pra caramba. E, e aí, voltando também da aplicação do, do marketing, é, outra vez aí a gente volta nesse negócio aí do, da aplicação natural. Ou... Quando você, a, a gente fala mais tecnicamente, essa questão aí é de pô, como que chega a apresentação do prato, ele já passa a ser um dos quatro P's de marketing. Não sei se você já, já chegou a ter isso. s i aham. e seria ali a promoção. Então, como você está promovendo o seu produto? Já é uma aplicação. Então, a gente já, já passou pela praça, que aí seria o, o seu produto, ambiente. Praça, e... promoção e preço. Exatamente. Exatamente. Então, é, a aplicação, ela às vezes, acaba sendo subjetiva porque você não vê exatamente ela acontecendo, mas ela acontece e é bem legal ver esse processo. Eu, assim, pelo, pelo, pelo que eu estou vendo, cara, assim, você teve, um, um, pelo menos no final de semana, ali na, na sexta e no sábado, um aumento significativo assim, de clientes, né? Porque até a pandemia, claro, ela, ela, ela, acaba, ela acaba estragando um pouco. Porque o cliente ele acaba. Aí, aí fica meio complicado, né? De tipo, como é que, como é que você vai trazer a, a n e l s o e a hambúrgueria para dentro da casa da pessoa, né? É, aí só no caso. É, é, que nem você falou. Aí teria que, no t e u caso, o t e u lanche ser gostoso para as pessoas, né? Porque não tem mais lugar para agregar. Mas quando você. Quando, agora, pelo menos, que eu, agora que as coisas estão voltando normal, eu percebo que você está tendo um movimento legal esse, os finais de semana, né? Ah, sim. Agora. Te agora o final de semana. Semanas, tipo, tá voltando a ter um, um, um pique alto, né? As últimas vezes que eu fui lá, cara, pelo menos assim, eu vi gente, pelo menos, né? Porque naquele período de pandemia oscilou bastante seu movimento, né? Sim, é, agora também acabou esses negócios de decreto aí, tá, a galera tá voltando. Sim, sim, isso ajuda bastante, cara. A gente também sofreu com isso. Acho que todo o comércio sofreu com em, em ter que se reinventar novamente pra. Cara, tem que lidar com esse, com esse ano, que foi, foi uma coisa bem complicada, assim, porque para o ramo alimentício, cara, aí, aí entra ali o que você fala mesmo, a qualidade do teu produto, né? Porque aí não tem o que, não tem o espaço para agregar, né? Só tem o lanche. E se o lanche não for bom, você, as pessoas não vão pedir, né? É,、e, mas o que eu gostaria também de falar é. Também as mudanças que você fez no seu local também foi bem bacana. E quais que são os seus planos futuros com a Nerds、e、a Hamburgueria? Isso eu acho que é uma coisa importante falar. É, primeiro de tudo, validar a loja que tem aqui,、né? que assim, ainda s s m a i não é um movimento que, que, que seja bom ainda.、Né? Não uhum, é algo que sim, sim. a hamburgueria e t á validada. Ela está no começo ainda, esses três anos aí, tipo. É a mesma coisa que eu tivesse aberto hoje. Então, o primeiro de tudo é validar ela, aumentar é, a quantidade de clientes, a quantidade de pedido aí, e começar. A, se, se isso chegar a acontecer, né, eu vou começar a conseguir guardar dinheiro. E todo o dinheiro que eu guardar, eu vou investir na hamburgueria. Aqui, ela é. O estabelecimento é feito com laje, né? A casa、uhum. aqui é l á s t i Então eu pretendo subir a hamburgueria pra cima. Então eu queria fazer um negócio bem maior. Tipo, porque daí subindo ali ia ficar o tamanho da casa, que é nossa, ia ficar gigante. Aí a parte daqui, que aqui é a hamburgueria aqui embaixo, seria só pra games, cara. Eu queria meter o, o espaço onde tá as mesas ali meter, tipo, 10 computadores, pensou? Porra, não, c o m p u t a d o r caramba! 9 p o r e s 10 computadores ali. Espalha uns f l i p e r a m a aqui por baixo. Mais uns videogames que já tem. Tipo, fica a parte só pra videogame, cara. Pô,、e、daí, show, a, a í parte de cima.、Um、salão, né? Hamburgueria com. Queria botar o、um、karaokê, cara.、Daí、é uma, ser... das, uma das coisas que você gosta de cantar, né? Eu já percebi, né? Você tem esse carinho pro karaokê. É, Mano, bacana, cara. Caro... Mas o karaokê. E assim, cara, eu não sei, existe ainda karaokê em Curitiba? Em algum lugar ou não? Você acha que não tem nenhum, né? Agora、é. com a pandemia tá tudo fechado, mas, mas tem. Tem. Nossa, é o único que eu conheci era perto do, do terminal lá, qual que era? Acho que era do terminal do Carmo? É, é do Boqueirão. É, acho que era、no、ali, né? Tem um ali perto, né? Quando passa ali na v i a g e n t ã o ainda. É pra, eu não sei se, se fechou de vez, mas é pra ter ainda. Cara, mas é uma coisa que eu, que eu gosto e, e enche de gente, cara. Enche de gente. Sim, a claro. Gosta, não. Cara, é... Cara. Não, é uma coisa assim, é uma coisa legal, cara. É uma, é uma coisa que também, que nem, que nem a. O Giovanni falou, traz uma nostalgia, cara, né? Porque o, o karaokê em si era uma coisa que tipo, veio demais antigamente, mas seria super legal, cara. E. A, pô, o karaokê é show de bola, né, cara? Né? Eu, eu, assim, todo mundo gosta acho, de cantar. É, você levar seus amigos, dar risada, né? Eu acho que seria um espaço assim, né? Que fica legal. E o karaokê é aquela coisa, né? Você pode levar tanto seus amigos quanto levar sua família, né?、Sim. Levar seus filhos,、e, né? Você、e、pode... Daí ia botar também, sabe, aquelas tendas de bar, né? Botar、um... uma tenda de bar. Daí ia ser nerds, h a m b u r g u e r i a karaokê bar. Karaokê bar.、Ah, legal, cara, bacana. Mas、e... s ó eu, né, cara? Tem que. Assim,、é. se o、um、negócio eu rechei de gente q u e todo dia, cara, era uma coisa que não ia demorar muito.、Uhum. Mas, do jeito que tá, não teria por quê, né? Porque a, a quantidade, o espaço que tem aqui agora para a quantidade de clientes é suficiente, bem tranquilo. Então, não teria nem por q u ê aumentar.、Seria、é, cara. Ah, eu, essa questão da pandemia realmente e l atrapalhou a todo mundo. Acho que, como você falou, você tem, mas assim, é um sonho que, cara, a gente, você tem que s e sustentar. Eu acho que todo sonho a gente tem que batalhar pra conseguir. Você tem que. E é de cara que ele foi construir o próprio dele, né? Que antes era ele mais na frente, o André Costelão Afonso Pena. É, mas, cara, vai fundo no seu sonho. Eu acho que fazer uma faculdade agora de marketing aí, tem muita coisa também que pode ser a g r e g a d o cara. E. Tenho certeza, cara, que, que logo que quando fizer isso aí, cara, vai ficar show de bola. Mas, fazendo uma pergunta, cara, é...、e、na tua opinião, qual que é o lanche que você mais gosta, da, que você acha o melhor assim, de todos da h a m b u r g u e r i a Ah, é o Raichu, cara. Eu que... também gosto do Raichu. Depois que você fez aquilo lá pra mim, cara, foi o melhor lanche. <risos> Raichu é um queijo. Empanado assim de 150 gramas, nossa, é l o r d e aquilo ali. Que negócio derrete para tudo quanto é lado ali.、Nossa. E como é que tá? E, e a rapaziada tá te ajudando lá no final de semana? Como é que tá sendo? o Pessoal tá,、Oi. eles vêm todo sábado、e、ajudar você, bacana, bacana. E mas os dias de semana praticamente você tá só você na h a m b u r g u e r i a ou não? Só eu, aí sexta-feira vem ajudar que sexta e sábado d á l á a gente. Ah, sim, sim. E você tá fechado no domingo e segunda, é isso? Domingo、no、e segunda, aham. Ah, bacana, cara, bacana. E. Giovanni quer fazer alguma pergunta? Qual que é a tua, digamos, o teu processo favorito na, na hamburgueria? O que, que você mais gosta de fazer lá? Eu mais gosto de fazer, cara. Receber o dinheiro dos clientes. É, fazer <risos> a contabilidade depois. É, fazer a contabilidade. Não, mas eu gosto de, de fazer o lanche e ter o feedback do cliente, sabe? Que nem dia de semana que eu trabalho sozinho, eu mesmo faço o lanche e eu mesmo atendo o cliente. Então, é, eu faço, depois eu vou lá e pergunto pro cliente, Uhum. Daí eu ouvi dele, ah, orra, tá bom pra caramba, tipo, sendo que é eu que faço.、Entendeu? Isso aí é bem legal. Entendi, o processo criativo Ele é bem, bem recompensatório. então Sim, sim.、Legal. Porque elogio, elogio、e... todo mundo gosta de ouvir, né? Mas os lanches da burgueria é só você que faz, né? Não tem outra pessoa que faça. Não, Na sexta-feira daí é minha prima que faz, né? Ah, ela que faz, ah, entendi. n ã sabia que ela fazia lanche, p e n s e e era só você que cuidava da chapa. Não sabia.、Oh. Ah, ah, mas ah, <risos> quando você faz assim os lanches, por exemplo, quando você trabalha ali sozinho, você consegue dar conta tranquila Tipo do movimento no dia de semana? Sim, h、ah, o、oh. Máximo, oh, já vai vir te atender e tal. Mas eu consigo. Ah, não, tranquilo. a、ah, tô... legal, cara. É porque eu imagino que deve ser puxado, né? Tipo, só você lá e tal, né? Aí、ah, e、tem que fazer entrega, eu baixo a porta a l i e vou fazer entrega ainda. Porque、né? até entrega eu faço. <risos> Ué, é verdade, né, cara? Até entrega você faz, verdade. É, outro foi o Guilherme que veio entregar. <risos>、ah... Mas bacana, cara. Eu falei, cara, eu não lembro. Porque eu mudei. Não sei se você reparou. O que, que você mudou? eu você senti alguma é... coisa, mas. Mas eu não percebi, eu, eu senti que mudou um pouco o sabor. cara. O pão, cara? Ah, é verdade, o pão. Amigo, foi, foi o que eu falei ontem, mas、ah, você tinha falado que você estava m r d a d e o pão. O pão você mudou. Verdade. não é... Gostei, cara, está mais gostoso agora. Eu gostei é, do pão. Então, eu troquei. Eu trabalhava com dois pão, né? Daí é ruim trabalhar com dois pão, porque tipo, tem vezes que sai mais lanche de um. Aí tem vez e s que sai mais do outro, né? É complicado você se preparar a quantidade de pão certo. Então eu acabei optando por mudar o c a r d á p i o inteiro com o mesmo pão. Daí ficou aquele lá. Todos os lanches agora é o mesmo pão. Cara, mas a.、Uh, o. O, o, teu, cara, o teu. Cara, o teu hambúrguer com a maionese sem a maionese, cara, é outro sabor, cara. É aquela maionese sua. É, cara, é, eu acho que é o que traz. Pra gente, é o que sim, pelo menos aqui em casa você ganhou respeito, sabe? A、é. maionese, cara. Meu pai, meu pai, cara, acho que meu que pai acho que vai aí qualquer dia só comprar a maionese, cara. É, não, eu sou, sou autoridade eu, em maionese. <risos> Maionese. Não, e, e detalhe, você vai no restaurante, cara, e, e só você não gosta de maionese, se gosta, não gosta da maionese industrial. Você só gosta de maionese que ela, quando ela é feita né, por nós mesmos, né? Tipo, não da industrial. Você não curte maionese industrial, né? Não, industrial não presta, cara. É, assim, a, aí a, a única maionese industrial que, que é aceitável é r e i s Os estabelecimentos não fazem, né, cara? Eles pegam. Não é? Concorda aí. Como é que fala? Número, grau e gênero. Você pega aí a, a Heinz, ela tem um. Ela é um pouquinho mais suave, assim, na, na textura,、e、no sabor. Agora tem umas outras ali que é, cara, extremamente forte. Ele se sobrepõe totalmente nas outras coisas. Não, eu já acho que todas não t e m gosto. Nenhuma tem gosto. Tipo, a, vamos falar aqui das marcas. Da ajuda, não t e m condição nenhuma de comer. Abaixo disso, não, não devia nem ser chamada de maionese. Aí vem a h e i m e r que. É a minha z e d a assim, ruim. Aí tem a relmas, a relmas dos anos 90, cara. Era uma delícia. Hoje em dia a relmas é uma porcaria, também tem gosto de nada. Aí acima da relmas, a réis, que é boa, a réis é gostosa. Então, se você vai fazer uma maionese de batata ali, ou faz a maionese, que é coisa simples, bateu ali ovo, leite, óleo, sal ali, acabou. Ou usa réis. Qualquer uma que não seja isso, eu já sinto o gosto e, e, e falo, não, tá bom, não p r e s t e Cara, eu, eu lembro de uma vez que você, tava, você veio até falar para mim, quando eu fui, uma vez foi na, na tua burgueria. Aí você falou assim para mim, não,、oh, que eu fui comprar uma marmita ali do cara. E os caras tiveram coragem de dar isso aqui, dizendo que era brinda. E o cara te deu uma moranguete e te deu uma m a i o n e z i n h a daquelas de, de sachê, lembra? r u á era a marca do sachê.、Ruá. Eu lembro aí, você pegou e falou, cara, isso aqui não é nem maionese, eu lembro. r u a velho. Muito inferior à da ajuda, ainda, que, que já é horrível. Não, os caras são foda, cara. Os caras. É, Você é... vê. Verdade. E esses dias、da、eu tive ajuda... a oportunidade. Pode falar. Na ajuda nunca vai pisar nesse estabelecimento aqui. Cadê a da ajuda, velho? Ajuda. Cadê a da ajuda? h <risos> Cara, tem, eu, cara, Ele não gosta da ajuda. Já comeu, você já tomou, pegou alguma maionese da ajuda? assim, Você vai comer、no, nesses food trucks, Giovanni? Ah, sempre tem, né? Acho que é mais comum, inclusive. É, a mais comum acho que é da ajuda, cara. você v Assim, i a tirando o madeiro, esses lugares mais gourmet, assim, cara, você vai em qualquer é, é, salada, comer um hot dog, cara, é da ajuda. e n t e m Os caras. É da ajuda, entendeu? Você vai ali na, na, nas, na, nos lanches, é da ajuda. E ali na tua região, cara, eu acho que de hambúrgueria mesmo, assim, você tá ganhando, assim, em termos de qualidade de lanche, você tá bem à frente dos teus concorrentes. Então, eu, eu, cara, eu ganho muito. Tipo, o meu preço aqui da vila é o mais caro. Sim. Mas é questão tipo de dois r e a i s assim, mais caro que os outros. É pouca coisa pelo. Pela qualidade que eu ofereço, porque tipo eu, eu ganho pouco em cima do lanche, mas tipo é tudo do mais caro, cara. O pão O pão é o mais caro que, que tem. Tipo, eu pago 1,40 no pão. Cada pão é 1,40. Tem pão aí de r 30 centavos. Você vai ali no trailerzinho da frente, é pão de 30 centavos, entendeu? É, é tipo a o meu é quatro vezes mais caro. O bacon que eu uso, cara, é o bacon mais caro. É u bacon fatiado. Que é pouca gordura, é mais carne, não é salgado. É, tipo, é R$33,00 o quilo.、Você、tem bacon de r 2 0 cara. entendeu? Tipo, a diferença é grande. O, o cheddar, sei que eu uso o poleguinho ou o catupiry, entendeu? Tipo, o cheddar é R$40,00 a bisnaga de um quilo. Tem bisnaga de um quilo que custa R$10,00, cara. Agora me diz. É bom você comer um lanche com, uma, com um c a t u p i r y ali, uma, uma, um c h e d d a r que custa 10 reais, 1,8 kg. Que é uma bisnagona. Não, não cara, é horrível. Como, não tem como ficar bom.、Uh, eu lembro de ter comido uma vez o、um、cachorro-quente do Cisana que o cara pegou lá né, pãozão de 30 centavos, salsicha que talvez nem perdigão não era. Aí pegou, meteu um ketchup que dava pra ver através do ketchup, botou uma mostarda a naquilo que, né, transparente a mostarda, não era nem amarela, era, era quase branca o negócio lá. Aí meteu m a m a i a n e z o n a lá que é ruar, né, pior que da ajuda. Cara, foi uma mordida e. dá, não tem como comer. Ah, eu, eu lembro quando a gente levou ali, eu não vou falar o nome do lugar pra, pra não ofender né, o estabelecimento, né, pra não causar polêmica, mas quando a gente levou naquele bar ali do centro de São José, é, que eu acho que o Giovanni até sabe qual que é, aquele que é cheio de jovens, sabe, Giovanni? Ah, sei. É, sim. aquele que é cheio de jovenzinho, né, que é, é o bar dos jovens que vão pra, pra beber cerveja. <risos> e aí? E aí, eu levei lá, não, a que l ele l e serve hambúrguer e tal, né? E pior que o lugar é bonitinho, né? O Jasper, acho que o lugar é bonito, a apresentação acho que ele ganha uma estrela, né? Aham. E aí, de você comer o lanche, eu não sei se os caras estavam fechando já na hora, o cara tava, sei lá, era época que ainda tava com aquelas bandeiras e tal, já era nove e pouquinho da noite. O teu lanche veio frio, não sei se você lembra disso. Aham. Aí você falou: Não, eu não vou comer isso. Aí a gente pegou, acho que be, be, deixamos o lanche lá e fomos em outra hamburgueria, lá, lá no, no, na, no Boqueirão. Cara, que aquela hamburgueria foi, era top, cara. Aquela, aquela outra que a gente foi. Não, é, é foda. Eu lembro que eu fui esse pra ele. Eu fiz a maior p r o p a g a n d o o s caras. Falei, não, vamos lá. Pô, já levei várias pessoas. E que lugar que,、um、lugar que eu sou. Sinto... Não, lugar famoso. Isso, mas tá ligado qual que é, né, Giovanni? Ei, é. É um, é, é, um bar, é um barzinho assim que muita gente, do universitário, gosta de ir e tal. Pô, você sempre、eu、já levei várias meninas lá. Falei, não, vou levar ele lá, vai que ele acaba gostando. Né, cara? Nossa, o cara serviu o teu lanche, tava frio. Falei, meu Deus, cara, você queria me matar aquele dia. m a o tava só frio. <risos> o pão era o pão ruim e o pão. Era... Nossa. Sim, meu. Mas, mas cara, eu, é, é, é bacana esse, esse teu, esse teu no... senso que você tem de. Eu vou numa h a r g e r i a sempre prezava pela qualidade. Opa, pode falar. Eu vou numa hamburgueria e. Primeira coisa que eu, que eu falo assim, ó. Eu escolho o lanche e falo, ó. Quero esse lanche aqui e me vendo todos os molho artesanal que vocês têm. É o que eu gosto de experimentar. Aham. É, me ferrei uma vez. Eu fui acho, na Coodal, última vez que eu fui na c u d a l e falei lá, nem vi o preço nada. Falei, eu quero todos os molhos a r t e s a n a i s que vocês têm. E os caras tinham 12. O cara me mandou 12 potinhos que custavam 3 real. Mas dos 12, 3 molhos tava bom. Nossa. Aí, quando eu vou no lugar e falo assim, pô, eu quero um b o l h o artesanal que vocês têm. A gente não tem, não, a gente trabalha só com. Da ajuda. Só pacotinho. Cara, dá vontade de levantar e falar, porra, fecha essa bola. Fecha, h e Vocês não deveriam se chamar hamburgueria. <risos> vou trocar ali e coloca podrão. Lanchonete. Porque. Você colocou hamburgueria、um、no nome, caramba? No mínimo, você tem que ter pelo menos uma m a i o n e s e a artesanal. Isso é De l a y m o l h o verde, né? Que é Tão famoso no Lamborghini. É, às vezes o pessoal gosta também. Agora pegou o modo de alho. Também, de de alho. alho. Eu também. Eu, eu gosto bastante de molho de alho. Você não tem nenhum, fecha s e porra aí. Mas, cara, é, é, é bacana isso. Eu, eu, por isso que eu gosto de sempre no, no, no t e u estabelecimento, q u e eu falo assim, cara, você sempre presta pela qualidade, cara, pelo do produto. E isso eu acho bem bacana. Consequentemente, se vai ou não ter um aumento, claro, é, os preços do, dos produtos eles vão aumentando de acordo com o tempo, né, tem inflação, tudo. Mas eu, eu acho interessante isso, cara, da sua hamburgueria.、E, só que, assim, uma coisa que eu te perguntar, cara, a localização do t e u estabelecimento. Tipo, Você acha que você acertou na localização ou não? É uma pergunta que eu gostaria de te fazer. Na verdade, não. É, aqui, aparentemente, você olhando, se é uma rua movimentada, passa bastante carro, é, virou a rua principal para quem vai para o centro. Teoricamente, parece ser um ponto bom, mas na prática é um ponto bem ruim. Porque tem bastante movimento de carro, mas não tem de pessoas. Então, tipo, acaba passando direto. E a pessoa, tá aí, a pessoa que passa aqui tá indo pra algum lugar. Entendeu? Tipo, ela tá saindo de casa, vai pro trabalho, vai pra casa de l a Para. Ela vai falar, ah, vou passar a volta. Mas sabe o que é? Passar a volta não vem. É, Se fosse、entendi. na Casa, p na Casa, a galera tá voltando de algum lugar. Tá voltando do trabalho, tá voltando de algum lugar. Então, tipo, é mais fácil a pessoa parar, entendeu?、Uhum. Então, o ponto é ruim. Só que que acontece? É o、um、ponto que eu não pago aluguel, né? Foi feito em、ah, cima da nossa casa. Não, não, sim, sim, sim, claro. Então, aí... é, é teu ali, né? Então.、E... Mas, assim, cara, eu acho assim que, que essa questão do ponto, é, talvez, mas é, tem, claro, isso não é uma questão que, que é,、ah, é, vai ser um desastre. Não, eu acho que tudo isso tem como consertar, e eu acho que isso vai partir muito da. Da qualidade do t e u produto e o que, que, você, que, nem, que, que você vai ter a agregar. Se o、é. lanche for bom, cara, eu acredito que as pessoas é, vão. Eu, tem uma coisa, cara, que eu até ia comentar. Não sei se você lembra do pastel da Lolo aqui em São José. Aham. Cara, aquilo lá, eu não sei se você já comeu. Já chegou a experimentar? Não. Cara, o, pas o pastel da Lolo, tipo assim, era o melhor pastel assim de São José que todo mundo gostava. O lugar via lotado de gente. Então, quando eu era criança, a gente ia fazer natação. Cara, a gente já tinha Antes de fazer natação, a gente ia lá e já recomendava o pastel, né? a h E aí, saía da natação, tinha que ficar esperando ainda meia hora ainda sair o pastel. Imagine, né, cara?、Uhum. E, cara, demorava, demorava, demorava. Mas era. Naquela época, tipo, e o pastel. Então, quando, quando o lugar é bom, cara, o pessoal não tá... Não se importa, às vezes, com questão assim, de localização. A localização também não era muito das melhores, mas o pessoal. Gostava de ir pela qualidade do pastel mesmo, né? É não, a mesma depois, coisa. Depois que você fica conhecido, depois que você tem o、um、nome, a galera sabe o, o ponto não i m p o r t a Sim, é verdade. Ali no restaurante, vou te falar, a gente, sofre, a gente sofreu também com o estacionamento, né? A gente tem vários problemas ali, cara. Depois que veio o mercado, o mercado não trouxe nada pra gente. O mercado ferrou a gente total, né? No começo era aquele movimento de carro, ninguém conseguia estacionar. O Max veio para o Max ali, cara. Eles pegaram aquele、o、portão ali e tal. Porra, aquela saída ali quebrou todo mundo. Os caras fizeram um monte de falcatru, passaram por cima do terreno do cara com uma liminar. Fizeram um monte de coisa que não devia e cara tiraram a movimentação de uma rua sem saída que era uma maravilha. E depois, né, cara, é... ali no começo foi complicado e o pessoal reclamava. Mas, cara, hoje eu digo pra você, em uma pandemia a gente tá vendendo muito almoço. Por quê? Porque a comida continua sendo boa. Então, o cara, ele vai vir lá, ele, ele vai, ele tem que parar o carro um pouco mais ali na, na rua da frente, mas ele, cara, ele pela qualidade, ele faz isso, né? Então, eu acho que essa questão do nome mesmo, quando você criar o nome do, do, da Nerds Hamburgueria, né, expandir essa, essa marca. Não sei se a tua atenção é fazer uma franquia. É, mas. Sim, bem lá na frente, sim, mas. É, sim, sim. Eu, não, não, é, mas é interessante, né? Uma franquia e tal, né? Eu acho que é o、um、sonho, né? De qualquer, qualquer pessoa que mexe com, com comida deve tentar ver, ver seu ambiente em vários lugares. Então, eu acho que essa questão do nome, cara, eu acho que ela faz tudo. A qualidade, ela vem mesmo, né? Ela vem pra. A qualidade é, é o quesito que eu acho que mais preza hoje, cara. Porque você colocar lá o pastel da Lolo, cara, não tinha ambiente. O lugar era pequenininho, apertado, mas não, as pessoas vinham lá porque o pastel era bom. Simplesmente por causa disso. Então eu acho que a questão da qualidade Ela pesa bastante. Giovanni, você quer falar mais alguma coisa?、Ah, eu queria falar que, pô, show de bola é, ter essas visões aí, como eu sempre falo. Quanto, quanto mais c o n v i d a d o a gente tem aqui, acho que mais a gente aprende também, porque não é o que está na nossa realidade. Então é super legal ver essa história, que, pô, né? Você trabalhava ali como motorista, então aí resolvia eu abrir, e aí toda essa experiência que você teve, a c h o u de bola é, conhecer essas histórias. Ah, valeu. E não tem saudade de ser motorista de ônibus? <risos> cara, tem, eu gostava, eu gostava bastante. É, cara, eu, eu, eu, eu, eu gosto assim de andar de ônibus, cara,、eu、tô até com saudade de andar de ônibus, mas acho que desde, sei lá, março do ano passado que eu não sei o que é andar de ônibus, cara. É um serviço que Sim, não é. Que... Lado, é tranquilo.、E... Em casa. Ela...、E、você faz duas, três viajinhas ali e já acabou. Era, era de empresa ônibus particular? Não, da empresa de, de transporte público mesmo. Ah,、você、era transporte público? Qual linha gente... que você fazia, j a s p e r Fazia c u r i t i b a f a m o o p e n a e fazia ali a linha do. É, Santa Fé. Isso no final, né? Na verdade. Fiz várias linhas, né? Ah, sim. Bacana, cara, bacana.、E... Mas, assim, é... a gente gostaria muito de agradecer, cara, a tua participação hoje, né? É... A... Qualquer dia a gente vai de novo, quero levar o Giovanni também para conhecer. O Giovanni não conhece ainda a h a m b u r g u e r i a Eu fiquei extremamente curioso agora para perguntar o Raichu. Raichu, isso. <risos> e devo lembrar que o Jaspe é um. Um, um apaixonado por Pokémon, né, Jasper? Ah, Inclusive, tô jogando aqui agora. <risos> o Jasper adora Pokémon, cara. É daqueles que saem correndo atrás de Pokémon no meio da rua, lá, sabe? geração lá do Pokémon. Mas é, é, é bacana, cara, né? Mas obrigado, cara, pela p a r t i c i p a ç ã o É, foi muito interessante mesmo, cara. É, mais um p a t e p a p o descontraído aqui pra gente conversar, mas foi muito legal, cara. Tinha coisas assim que eu. Algumas coisas eu já sabia, outras eu nem tinha noção, cara, que, que, foi, assim que foi assim que você criou, foi assim que você teve essa ideia. Foi, foi bem interessante.、Ah, valeu, f e r n a n o b r i g a d o Giovanni, quer falar mais alguma coisa? Não, eu agradecer realmente a presença、e, né, Foi show de bola aí o programa hoje. Lembrando, pessoal, para o pessoal não esquecer de ouvir lá, nosso RPG, o The Lost World, né? Nosso RPG na Tribal RPG, nossos queridos amigos <risos> Diogo Araújo e o nosso querido Thiago e Rafael, n uma jornada épica no mundo pós-apocalíptico. Show de bola, né, Giovanni? Show de bola, e vale, né? Sem querer dar spoiler, mas teve coisas impactantes aí. <risos> nosso RPG de vez está incrível. E falando também dos nossos próximos convidados. É, nossos próximos convidados, a g e n t vai receber o pessoal aqui do Projeto Integrador, o pessoal do podcast de investimento. Lembra lá do Ivo, daquele rapaz que falou sobre investimento? Ele gostou tanto de gravar um podcast com a gente que ele montou um podcast para ele, junto com mais dois amigos, o Pedro e o Arthur. E no próximo podcast, eles vão estar aqui para falar com a gente sobre investimentos. Então, se vocês gostam de investimentos, criptomoeda, é, bolsa de valores, aí tudo, os caras são. Top no investimento. Até o Giovanni e n d o u m anotando s a até umas perguntas que o Giovanni também quer começar a investir, né, Giovanni? É, já tem aqui um. Já um fez、bolsário. até a conta no, no, no, na bolsa, já. É, próximo é. podcast promete. Vamos ter uma conversinha com eles aí. Vai ser bem bacana. Então é isso. Mais uma vez, obrigado, Jasper, pela participação. f a l o u pesado. Obrigadão aí pelo convite. E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, falou. Uh-huh.